פרק ט' ויהי איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן עפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. ולא היה בן ושמו שאול, ותאבד נהות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקשת האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו. ויעברו בארץ שעלים ואין, ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו.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 לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרועה. ויאמר שאול לנערו, טוב דברך, לך נלכה, וילכו אל העיר, אשר שם איש האלוהים. המה עולים במעלה העיר, והממצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, היש בזה הרואה? ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר עתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמה אתה, לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזבח. אחרי כן יאכלו הקרואים, ועתה עלו, כי אותו כהיום תמצאון אותו. ויעלו העיר, המה באים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד, לפני בוא שאול לאמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים, כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול ואדוני ענה הוא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 וכל אשר בלבבך אגיד לך, ולאתונות העובדות לך, היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם, כי נמצא ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. ויהם שאול ויומר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אלי כדבר הזה? וייקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקעתה, וייתן להם מקום בראש הקירויים, והמה כשלושים איש. ויאמר שמואל לטבח, תנא את המנה אשר נתתי לך.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 אמור לנער ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה עמוד כיום, ואשמיעך את דבר אלוהים.